אוקיי, okay. אז שוב ערב טוב השעה תשע ואנחנו מתחילים. אז כאן הילד רוזנפלד ואני מאוד מאוד שמחה שאתם uh, כאן איתי. <coughs> אני באמת מוכירה אתכם על כך שפיניתם את הזמן להיות כאן איתי היום, באמת לשיחה נוספת. הפעם על שאלה שהפכה להיות מרכז העשייה שלי, שאלה שמניעה אותי ודוחפת אותי קדימה, וזה איך אפשר לנהל חיים שלמים בלי תרופות, בלי ניתוחים, בלי וזאת השאלה שבאמת אני רוצה לדבר עליה היום בשיחה היום אני אסביר לכם את השלבים של דרושים לנהל באמת חיים בריאים ואני שוב רוצה להגיד תודה לכל אחד מכם שהגיע ואני באמת שמחה שאתם כאן איתי יש המון אנשים על הקו, נרשמו לשיחה הזאת יותר מ-500 איש זו אחת מהשיחות הגדולות ביותר שהיו לנו וזה פשוט, פשוט מספר יוצא דופן ומדאים וזה רק מראה עד כמה הנושא הזה חשוב לכל כך הרבה אנשים ואין ו... לי ספק בזה מבחינתי כל סיחה כזאת זה הזדמנות מדימה להעביר לכל... לכל כך הרבה אנשים את הידע ידע שהוא מבחינתי מאוד מאוד חשוב ואני יודעת מהניסיון מה שלי עד כמה הידע הזה יכול להשפיע על, על החיים של אנשים שמשתתפים בשיחות האלו אם אני יודעת כי אני כבר נתקלתי באנשים שהשתתפו בעבר בשיחות ובהרצאות ופגשו או ששלחו לי מכתבים ושלחו לי מיילים וסיפרו לי עד כמה השיחות האלו באמת שינו להם חיים וכל אחד שמאזין לי עכשיו <coughs> יכול לקחת את הידע החשוב הזה להשתמש בו ובאמת להשיג את התוצאות שהוא רוצה לחיות חיים בריאים ובשבילי אישות, אישית זה באמת זכות נפלאה להיות חלק מהדרך שלכם ולהעביר את הידע הזה לכל כך הרבה אנשים. ולכן באמת אני, אני מוכירה אתכם ואני שמחה שאתם כאן, כאן איתי. כדי שאתם תפיקו את המקסימום מה, מהשעה הקרובה, אני רוצה קודם כל להתחיל עם כמה המלצות. אז קודם כל חשוב שתשבו בסביבה שקטה. תחבו את הפלאפונים, תסגרו את הדלת בלי הפרעות. וכן. תתנו לעצמכם את השעה הזאת ככה באמת לספוג את הידע כי יהיו פה הרבה יר ידע ויהיו גם הרבה כלים מעבר לזה יש לכם פה תיבת שאלות ו... רק דקה אני רואה שכתבתם לי שאני נשמעת מקוטה אז בואו תספרו לי רגע תצביעו רגע שוב עם היד ותגידו לי אם, אם אתם שומעים אותי ואם הכל בסדר כן, אתם, כתבתם לי שאני אשמעת נקותה יופי, אני רואה שזה בסדר, אוקיי, אז אני ממשיכה אז ככה, אז אמרתי כמה דברים אה, טכניים באמת כדי שתפיקו את המקסימום אז אה, יש לכם תיבת שאלות ובתיבה הזאת אתם יכולים לשלוח לי שאלות אני רואה שכבר שלחתם, אה, חלקכם שלחו כבר אבל מעבר לשאלות באמת כל דבר שאתם רוצים לומר לי ולאותי בקשר כמו למשל שלום שמעתם או שמשמעתם מקוטע או דברים אחרים שאתם רוצים לדבר לספר להגיד זה הכשר שלכם אליי לגבי השאלות שיגיעו אז אני אתייחס להם באמת במעלח ה... במעלח הסיחה לקראת סוף הסיחה אוקיי okay. כשהכנתי, כשהתחלתי באמת להכן את ההרצאה להיום, אני רציתי במהלך ההרצאה הזאת להעביר איזשהו מסר. ובמהלך העבודה שלי עם כל כך הרבה אנשים, אני ראיתי שרוב האנשים מחפשים כל הזמן פתרונות קטנים ומאוד ממוקדים. וזה גרם לי להבין שפשוט לא מבינים את התמונה כולה. ו... لو كده هو اوتم شكاتوا تم لي شيش اذا بهايا بكل نرى لي ش اذا نقطه تي اوكي نرى لي ش اذا نقطه تي كان خشبت ش اذا شومين بالصدر اوكي اذا نمشيها اا اذا مرتي كخا شني بشوط نتكلتي بذا ش الناس مخبسين بتترونات مموكدين كي لو مبينينت التمنه סתם דוגמאות שקפצו ועלו לי לראש באותו רגע זה האם לאכול שקדים עם קליפה או בלי קליפה, האם להשתמש בדבש או סילן ואני מקבלת הרבה הרבה שאלות מהסוג הזה. ובאמת השאלות האלו מראות שיש איזשהו, איזושהי בעייתיות בראייה של התמונה הכולה. וברגע שהיא תהיה ברורה יותר אז אני יודעת שהשאלות האלו יהיו מובנות פשוט מאליהן כבר. והתמונה גדולה יותר מגיעה באמת מהשאלה הגדולה. זאת אומרת, איך אפשר לנהל חיים שלמים בלי תרופות, ניתוחים ורופאים? זה משהו שאני חושבת עליו הרבה בזמן האחרון. למי שמכיר את העולם שלנו, לפני 30 או 40 שנה השאלה הזאת הייתה מאוד נחמדה. אבל היום התמונה יחרת אחרת ואני רוצה להראות לכם נתונים שהוצאתי ממשרד הבריאות. מאתר של משרד הבריאות ופשוט בעקבות הנתונים האלו של משרד הבריאות השאלה הזאת הפכה להיות מאוד מאוד אקוטית למה? כי תסתכלו על השינוי זה למשל גרף שמתאר את מספר המקרים המובחנים בסרטן המייגס משנת 1990 עד 2008 תסתכלו על הגידול של המקרים בשניים ב-1990 היו עשרים מקרים למאה אלף אנשים. תסתכלו איזה עלייה חדה יש פי חמש. ונתון נוסף, למשל, משנת 82 עד 2002 נמדדה עלייה של 29.9% בשיעור היראות של סרטן בכלל האוכלוסייה בישראל. לדוגמה, עוד דבר נוסף, בשנת 2002 מובחנו בישראל עשרים ואחד אלף, יותר מ-21 חדשים של סרטן. אה. כך שזה באמת שינויים מדימים ושינויים ש שינויים שאנחנו אנחנו לא רוצים בכלל להגיע להם. وماا شو كرا ده؟ شيء متضخوت الرفواء والرفواء اتضخا 20 سنه الا. ובאמת היום הרפואה יכולה להעריך את אוכלת החיים. עם כל זה, כמות המחלות הקשות רק עולה וצומחת. ואם היא לא צומחת, אז היא באמת נשארת קבועה. וכמעט ואין, מחלות, וכמעט ואין מחלות שאנחנו רואים בהן מגמה של ירידה. מגמה של ירידה. ורוב האנשים באמת מקווים ומתפללים שהם לא יכלו. הם יוצאים מנקודת הנחה שבשלב כלשהו בחיים שלהם הם יפתחו איזושהי בעיה בריאותית מסוימת כי ככה אנחנו למדנו לחשוב ובדרך כלל האנשים שואלים את עצמם איך אני יכול לרפא מחלה מסוימת רק אחרי שחלו במחלה הזאת, נכון? רק אחוז קטן מאוד מהאנשים חושב הפוך אחוז קטן מהאנשים חושב איך אני יכול לרפא את כיף לב או שבת סמוכי או סרטן או, או אפילו שפעת, עוד בכלל לפני שחליתי בה, לפני שחליתי בזה. זה באמת מה שנקרא מניעה. ורוב האנשים ממש לא, אה, אה, זה לא מטריד אותם, הם לא מגיעים למצב של מניעה, ואני רואה את זה היום מה, מהעבודה שלי ומהעשייה שלי, וזה משהו שמאוד מאוד אה, עצוב לי, חורא לי, קשה לי, כי אני באמת חושבת שהמניעה זה הדבר הכי פשוט שפעת. חס וחלילה אם אנחנו נחלה, נחלה אפשר לרפא אבל אז זה כבר יהיה קשה יותר ובאמת המניעה זה הדבר החשוב ולכן באמת נועדה השאלה הזאת שאני שואלת את עצמי כל הזמן איך אפשר לנהל חיים שלמים בלי תרופות, ניתוחים ורופאים ואני באמת רוצה שתתחילו לשאול את השאלות האלה הפוך לא כמו כל רוב האוכלוסייה ששואלת רק אחרי שחולים אני שואפת לכך שבכלל לא למצב של מחלה ואם כן התפתחה איזושהי מחלה, אז השאיפה שלי היא שנבין איך הגוף שלנו עובד, ובאמת איך מומלץ לטפל בה. ומה שאני רוצה שתתחילו לשאול, זה את השאלה הזאת, כי אחרי שתשאלו אותה, אני מבטיחה לכם שתקבלו גם תשובות. ואפילו יותר מזה. אני רוצה ללכת אפילו צעד, עוד צעד אחד קדימה. אני רוצה אפילו יותר מזה. כי אני מסתכלת על הילדים שלי, הילדים שלנו בכלל, על הדור הצעיר, ואני מבינה שיש לנו אחריות כבדה ומחויבות עצומה אליהם. ואני רוצה עבורם מצב שבו אפשר להעביר חיים שלמים בלי שום טיפול. זאת אומרת שעבורם אני רוצה למצוא את הדרך להעביר חיים שלמים לא רק בלי תרופות רופאים וניתוחים, זה ברור מאליו, אבל בלי גם טיפול אחר, גם בלי דיכור ובלי טיפולים אלטרנטיביים ובלי טיפולים אנרגטיים, ובלי הילינג, ובלי הומאופתיה, ובלי ויטמינים ועוד. אני לא רוצה שהם בכלל יהיו חולים. זו השאיפה שלי. ו, ומה זה אומר מבחינתי? מבחינתי זה אומר רוצה לדעת איך לנהל חיים כל כך בריאים, וכל כך מאוזנים, כדי שהגוף יעשה לבד את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, וזה לחיות. וזה מה שאני באמת רוצה לדעת. אבל חשוב לי גם כמה דברים. חשוב לי לדעת איך לנהל חיים מאוד מאוד בריאים ומאוזנים, אבל לקחת בחשבון את החיים המודרניים שלנו. זאת אומרת, אני לא רוצה להתבודד באיזה מקום בטבע ולנהל חיים מנותקים עם מודרניזציה רק כדי לחיות בצורה טבעית ומאוזנת ובריאה, אלא אני רוצה להתאים את אורח החיים הבריא למאה ה-21. זה מה שחשוב לי. אז, אז אם אני שואלת תשוב את השאלה, זה איך אפשר לחיות חיים שלמים, בלי טיפולים בכלל, תוך כדי התייחסות למודרניזציה ולחיים במאה ה-21, וכדי למצוא, למצוא לזה תשובה, אז אני רוצה להסתכל על אלה שעשו ועושים את זה, שהם באמת חיים חיים בריאים ולא נזקקים בכלל לטיפולים, ובהיסטוריה יש הרבה מקרים כאלו, בהיסטוריה לא רחוקה כרגע, יש הרבה והיום אני רוצה לתת לכם את התמונה הרחבה שתכירו בדיוק מה קורה לנו בגוף ואת מה שאני אציג לכם כאן הערב זה משהו שאני מלמדת בקורסים, בקורסים מאוד רחבים על תזונה ועל אורח חיים בריא והידע הזה מבוסס על ניסיון של רבים ועל מומחים מהעולם ואני מרגישה שאני משמשת עבורכם ככלי, כאיזשהו צינור להעביר את הידע הזה אליכם הייחודיות שבה אני מעבירה את הידע הזה זה בפשטות באופן הפשוט, זאת אומרת שכל אחד מכם יכול לקחת את הידע שתקבלו היום, ליישם אותו בצורה מיידית בחיים שלכם ולקבל תוצאות יוצאות דופן. עקב מקבלת הזמן שלנו, אז אני באמת רוצה להתנצל מראש על זה שאני לא אספיק להעביר את כל הידע במסגרת הזמן שעומד לרשותנו. לי לקח הרבה שנים ללמוד את הידע הזה ואני לומדת כל יום. אבל מה שהבנתי בתהליך, שאני אברתי, שיש שתי אפשרויות ללמוד את הידע הזה, או, או בכלל כל לבד, לקרוא לבד, ללכת לחפש את לבד, לחפש את לבד. והדרך השנייה, שהיא גם קלה יותר, היא ללמוד ממישהו שמכיר ויכול לתמצאת את הידע הזה. וזה בדיוק מה שאני עשיתי כשהלכתי ללמוד, הלכתי ללמוד ממוחים, וזה מה שאני הולכת ללמוד באמת מהאנשים הכי גדולים בעולם, וזה מה, שאני עושה, וזה מה שאתם עושים היום גם בערב, עכשיו, בשיחה הזאת. אבל מה שאני כן יכולה להבטיח לכם, שאתם הולכים לקבל הערב תאימה מאוד משמעותית ומאוד חשובה של העקרונות הכל כך עוצמתיים האלו, שאם תשתמשו בהם, אז בהחלט תייצרו לכם שינוי בחיים. מעבר לזה מי שבאמת ירצה להעמיק את הידע בתחום יקבל הזדמנות לעשות את זה כי בעצם הערב אני מאוד מתרגשת, אני, מי שקראת המיילים שלי יודע שהערב אני הולכת להציג בפניכם איזושהי תוכנית חדשה זה למעשה לא תוכנית, זה למעשה ערכה, ערכה ללימוד עצמי שאני פיתחתי בחודשים האחרונים ערכה שנקראת גוף מנצח ובעוד שבועיים בערך אני משיכה וישמית את הערכה הזאת זה מיוחדת, עם מחיר מאוד מיוחד, עם הרבה מאוד בונוסים, והטוות שהתלוו לזה זה שבועיים. כך מי שירצה באמת לקבל עוד כלים, ובעצם לקבל שיטה תזונתית מוכחת לבריאות שלנו, יוכל לעשות את זה בהמשך. העניין הוא שבאמת לכבוד ההשקה, אני יוצאתי מספר מתנות מאוד מיוחדות, והיום אתם תהיו הראשונים שתהיו זכאים במהלך ההרצאה, לקבל את אחת, אחת מהמתנות שאני נותנת לקראת ההשקה. אז אני מתחילה. כשהעליתי את השאלה איך אפשר לנהל חיים שלמים בלי תרופות, בלי ניתוחים, בלי רופאים, אז אני נזכרתי בכמה תגובות שקיבלתי בעבר שטוענות שאם הגיל מגיעות המחלות. זה, זה, זה מין גישה ידועה כזאת שככל שאנחנו מתבגרים ומזדקנים, אז יגיע הרגע שבו נהיה חייבים טיפול רפואי. אני שומעת את זה לא מעט. והדבר המעניין הוא מחקר שיצא, והמחקר הזה הראה שחילוף החומרים שלנו, לא הגנטיקה שלנו, חילוף החומרים שלנו זה הגורם הראשון שקובע את קצב שלנו. ועל זה אני רוצה באמת להתעכב רגע כי זה, זה משהו מאוד מאוד חשוב. אז ככה, יש שני תהליכים שקוראים בגוף במקביל. התהליך הראשון זה חילוף חומרים בונה שנקרא אנבולי, שהוא בונה את הגוף, הוא מתקן את הגוף, הוא מביא לפעילות תקינה. התהליך השני שקורה זה תהליך שנקרא חילוף חומרים הורס, קטאבולי, הוא מביא לניוון, הוא מביא לשבירה, הוא מביא להרס חייבים לזכור שאין תהליך אחד שהוא עדיף מהשני, זאת אומרת, אנחנו, כמובן שאנחנו רוצים יותר שיהיו לנו חילוף, חומרים בונה אנבולי, אבל הגוף צריך את שני התהליכים האלה, אי שר לוותר על אחד מהם. כל יום יש תהליכים שבהם התאים נהרסים, מתים, מתחלפים ונוצרים תאים חדשים. בכל יום נוצרים לנו 300 מיליארד תאים חדשים כל יום, 200 מיליון תאים חדשים כל שנייה, כל דקה, סליחה. אז מתי מתחילה הבעיה? הבעיה מתחילה כשאין איזון בין שני התהליכים האלה. והתהליכים הקטבוליים שגורמים לארס, אה, לניוון, הם אלו, ש, אלו ששולטים. אגב, אם אתם רוצים לזכור את הקטבולים והנבולים, שקטבולים הם האורסים והנבולים הם הבונים, אתם יכולים לזכור את זה ככה, קטבולים, זה כמו קטסטרופה, כך אני זוכרת. אז התהליכים הקטבולים הם התהליכים הארסנאים. והבעיה מתחילה כשאין איזון בין שני התהליכים האלה. מה זה אומר? זה אומר שבאמת יש לנו יותר תהליכים של ניוון, של הר״ס, מאשר תהליכים של בנייה. הם אלו ששולטים. ואני רוצה לתת לכם איזושהי דוגמה כדי שזה יהיה לכם ברור. תיקחו לדוגמה ילד בן 10 ששבר את הרגל לעומת אדם בן 80 ששבר את הרגל. ההחלמה של הילד תהיה הרבה יותר מהירה. אנחנו יודעים שתוך שלושה שבועות בערך הוא כבר יכול לרוץ שוב. לעומת זאת, ההחלמה של האדם בן ה-80 תהיה הרבה יותר איתית, ולפעמים אפילו לא מחלים. אנחנו יודעים היום שה40% מהמקרים של אנשים מבוגרים ששברו את מפרק הירח הם היו זקוקים לטיפול לכל החיים 20% מהם מעולם אף פעם לא עזב את בית החולים ומה זה אומר? זה קורה בגלל שחסרה האנרגיה הבונה האנרגיה האנבולית הדחף והיכולת של הגוף לתקן את עצמו התהליך ששולט אצלהם זה תהליך הפירוק הקטבולי ותחשבו רגע איזה איכות חיים הייתה לכל אחד מאיתנו אם היינו יכולים פשוט להפוך את האיזון הזה זאת אומרת שהיחס היחס הזה פשוט יתהפך זאת אומרת שמה שישלוט זה התהליכים האנבוליים, זה התהליכים שבונים וזו השאיפה, לזה אנחנו רוצים באמת לשאוף ואם אתם מתייחסים רק לגיל הכרונולוגי זה יכול מאוד לדכה כי מה שזה אומר זה שאין מה לעשות, שאין לנו שום משפעה אם אנחנו מתייחסים לזה החונ... שאם הגיל התהליכים הקטבוליים הם, הם, הם, הם שולטים. כי מה זה אומר? זה אומר שכל פעם שאנחנו גדלים בשנה, זה אומר שכל פעם השמש מקיפה שוב את כדור הארץ, אנחנו התבגרנו בעוד שנה ואין לנו השפעה על, על, על, על התהליך הזה. זאת אומרת שאין לנו השפעה על הגיל הכרונולוגי שלנו. يعني anu shagil al-biologi chelanu ma ze gil biologi ze eh akh al-gouf chelanu be'emet mitfked ezo energy yesbo eh akh al-ma'arakhot wa al-awarin be'emet mitfkedim yesh lanu ashpa'a me'on mo'a gdola la gil al-biologi wa ze ma she ze omer ze shegil al-kronologi chelanu mamash lo relevanti wa ma she yefe ze wa ze shemadanim britim גילו שיש פערים מאוד גדולים בין הגיל הכרונולוגי לבן הגיל הביולוגי, זאת אומרת המצב הפיזי של הנבדקים, והגיעו למסקנה שאפשר להוריד את הגיל הביולוגי על ידי שינוי ההרגלים. זאת אומרת שאם היום אני בת 40 ועל ידי הרגלי החיים נכונים, הגוף שלי יכול להתנהג עד 15 שנה פחות, זאת אומרת מבחינה ביולוגית, اني يقولا ليوت بات 25 اا لو مبخينه كرونولوجيت كخا يروا المعارخات لي ما عبر يوتر ميزا ده جام افو يقول ليوت افوخ انا تومرت شي ام اليوم اني بات 40 ام اني لو شومرت على رجلين نخونين وعلى اوراق حايين نخون אז اجيلو بيولوجي يقول ليوت هربه يوتر مبوغر ماجيله كرونولوجي نحن مكيرين الناس شنرايم باامت هربه هربه يوتر مبوغارين ماجيل شلهم המערכות שלהן פשוט מתפקדות בצורה מאוד מאוד euh, לא טובה, ולכן הגיל הביולוגי שלהן גבוה יותר. וזה מאוד מעודד, זה מאוד מעודד, זה מעודד, כי, כי על ידי שינויים קטנים שאנחנו יכולים לעשות באורך החיים, אנחנו באמת יכולים להוריד את הגיל הביולוגי שלנו, וזה מאוד משמעותי. <coughs> תמיד עניינה אותי השאלה, למה יש אנשים שכמעט אף פעם לא ידבקו במחלות? אנשים שתמיד המשקל שלהם הוא יהיה מאוזן, שהם תמיד יהיו חזקים ואנרגטיים. ולמה יש אנשים למשל שריפרו את עצמם ממחלות קשות ואחרים לצערנו נפטרו בדיוק מאותן מחלות? אני לא יודעת אם חשבתם על השאלה הזאת ואני לא יודעת אם, אם הגעתם לתשובות לשאלה הזאת. אבל אני באמת כבר כמה, כמה שנים אני חושבת ובודקת וחוקרת את השאלה שהיא מאוד מעניינת אותי. וזאת בדיוק התשובה לשאלה הזאת. היחס בין התהליכים שבונים את הגוף לאלו שהורסים אותו זה מה שקובע, זה מה שקובע את העמידות של הגוף, האיזון ביניהם. זאת אומרת שהשאלה הגדולה היא איך יכולה לדאוג לכך? שהתהליכים הבונים, התהליכים האנבוליים, יהיו הרבה יותר חזקים מהתהליכים ההורסים, מהתהליכים הקטבוליים. או, במילים אחרות, איך אני יכולה לדאוג לגוף שיהיה חזק, אנרגטי, שבונה ומתקן את עצמו כל הזמן? וכדי שאני בח... באמת אוכל לדאוג לגוף חזק שמתקן את עצמו כל הזמן, יש מספר גורמים שצריך לקחת בחשבון. והגורמים הם כאלו, אני, אקריח, אני אראה לכם עכשיו את כל הגורמים, ואחר כך אני אכנס לגורם לסעיף סעיף. אז דבר ראשון זה ככה, אנחנו היחידים שלוקחים אחריות על הבריאות שלנו, זה דבר ראשון. הגורם השני זה של ללמוד ולהרחיב את התודעה, זאת שיש שלושה גורמים שאני אדבר עליהם היום שמשפיעים על הבריאות שלנו. דבר שלישי זה אנחנו צריכים להבין איך לשלב את הכלים שלמדנו ואיך לשלב אותם באורך החיים האישי שלנו. דבר רביעי זה יישום הדרגתי ועקביות. ודבר חמישי זה אם קרה משהו, אם חלינו, זה, אנחנו צריכים להבין שעשינו איזה משהו לא נכון ואני אסביר על זה עוד מעצמת. אלה חמשת הפרמטרים... שצריך לקחת בחשבון ברגע שאנחנו רוצים, ברגע שהמטרה שלנו היא לדאוג לגוף חזק, אנרגטי, שבונה ומתקן את עצמו כל הזמן. זה אלה הדברים שאנחנו צריכים מאוד מאוד לסים עליהם לב, והם מאוד משמעותיים. אז אני רוצה לעבור עליהם כדי באמת להסביר אותם לעומק. אז דבר ראשון, אנחנו היחידים שלוקחים אחריות על הבריאות שלנו. מה זה אומר? זה משהו שמבחינתי חובה להבין. אנחנו היחידים, שבונים את הגוף שלנו ואנחנו היחידים שגם פוגעים בגוף שלנו אנחנו היחידים שיוצרים מחלה בגוף שלנו ולכן אנחנו גם, הם, אנחנו גם היחידים שיכולים לרפא את המחלה ואני רוצה גם להסביר את זה רוב האנשים נוטים להחס השפעות חיצוניות לבעיות הבריאותיות שלהם למשל וירוסים, חיידקים קרינה, קרינה של השמש, קרינה של הסלולרי, ועוד כל מיני דברים כאלו. והם לא מבינים שהבעיה הפיזית, הבריאותית, נוצרה בגלל איזושהי פעולה שהם עשו. בדרך כלל זה נעשה בצורה לא מודעת. אנחנו לא מתכוונים הרי ליצור לנו מחלה בגוף, אבל פעולות שאנחנו עושים במהלך היום-יום, מוציאים את הגוף מאיזון. אם באמת גורמים חיצוניים, היו משפיעים על הבריאות שלנו, אז כל האנשים היו צריכים להינזק מהגורמים החיצוניים. אבל אנחנו יודעים היום, לדוגמה, שאם למשל אנחנו נמצאים בחדר מלא באנשים, ואחד מהאנשים מקורר, והוא משתהל והוא מפיץ חיידקים בחדר, לא כל האנשים שנמצאים שם ידבקו, נכון? זאת אומרת שחלק מהאנשים ידבקו ויהיו גם אחר כך מקוררים ומצוננים, אבל חלק מהאנשים לא ידבקו. זאת אומרת שמשהו פנימי בגוף שלהם מנע מהחיידקים ליצור מחלה. לכן אנחנו חייבים להבין שאנחנו שה... היחידים ש... שפשוט בונים את הגוף שלנו ואחראים על הבריאות שלנו. והאמת שברגע שאני הבנתי את הנקודה הזאת, ולא רק הבנתי, אלא באמת הפנמתי את הזאת, הרגשתי מן איזה שהיא כי הידיעה שאני היחידה שמנהלת את הגוף שלי והבריאות שלי, הידיעה הזאת הביאה אותי להבין שהכל בידיים שלי. ואם זה בידיים שלי, אז אני יכולה לעשות כל דבר. העניין שאני רק צריכה למצוא את הדרך הנכונה, אנחנו עוד מעט נדבר שלנו, אז אנחנו, חי... אנחנו חייבים להיות ערניים, להיות ערניים שום דבר מאליו. יש היום המון המון גורמים שהמניע שלהם הוא בפירוש לא הבריאות שלנו, אלא שיקולים כלכליים ופוליטיים בלבד. וכשאני אומרת שאנחנו היחידים שלוקחים אחריות על הבריאות שלנו, אז אני מתכוונת לזה שאנחנו צריכים לסמוך על זה שאנחנו נעשה את השיקולים הנכונים לבריאות שלנו. אני, אני רוצה לתת דוגמה. אחת הדוגמאות היא למשל כל התעשייה של המזון המתואס. למזון הרי מוכנסים של חומרים כימיים, לא בגלל שזה בריא לגוף שלנו, אלא כדי שיקנו יותר, כדי שהטעם יהיה דומיננטי יותר, כדי שהצבע יהיה מפתה יותר, כדי שהוא ימשוך קונים, כדי שהמזון לא יתקלקל ויהיה לו זמן מדף ארוך יותר, שיהיה זו לייצר את אותו מזון. זאת אומרת שאנחנו בסך הכל חשופים לאלפי כימיקלים, שהרבה מחקרים כבר יראו שהם פשוט מהווים נזק עצום לגוף שלנו והעניין הוא שמשרד שמש, הבריאות מאשר את זה שוב, ממניעים כלכליים ודוגמה אחת דוגמה נוספת זה בדרך כלל, יש קשרים מאוד קרובים לתעשיות של החלב, הביצים והבשר ורק מהסיבות הכלכליות וזה לא מפתיע שמשרד הבריאות ממליץ על מזון שהתעשיות האלו מייצרות למרות שנמצא שיש להם קשר הדוק לבעיות בריאותיות. למשל החלב, אני אה, לא רוצה להיכנס לזה היום לעומק, אבל בקצרה. אנחנו עוברים שטיפת מוח. שטיפות מוח באמת אה, אה, רבות. עד כמה חלב הוא בריא לנו, ושיש לי צרוך בין, שלוש לחמי, בין שלושה לחמישה מוצרי חלב ביום. נכון? אתם בטח מכירים את, ה, את הקמפיין הזה. אז גם כאן הדעות חלוקות. תעשיית החלב היא תעשייה עם המון המון כוח כלכלי. וההשפעה שלה על המשק היא השפעה קריטית, ונמצא שחלב בפני עצמו אינו בריא, זה דבר ראשון. ובנוסף תעשיית החלב משתמשת באמצעים אגרסיביים מאוד כדי שהפרה תניב המון המון חלב, כדי שהיא תהיה כלכלית. אני רק לפני יומיים נחשפתי לסרטון מזעזע על משק החלב פה בארץ. ופשוט האמצע, האמצעים האלו, ההורמונים והחומרים הכימיים האחרים, גורמים לנזק עצום לבריאות שלנו. אותו דבר לגבי ביצים, אופות ודגים ובשרים וגידולים וכו'. זאת אומרת שאם אנחנו פשוט מניחים שמשרד הבריאות שומר עלינו, אז אנחנו מעבירים אליו את השליטה. וכאן בדיוק צריכה להיכנס לאחריות האישית שלנו. כשאני אומרת שאנחנו היחידים שלוקחים אחריות על הבריאות שלנו, זה בדיוק זה. ומה שאני רוצה להעביר לכם זה שכל אחד מאיתנו חייב לקחת את האחריות על הגוף שלו והבריאות שלו בעצמו, ולבדוק מה טוב שהוא מכניס לגוף, ומה לא טוב שהוא מכניס לגוף. אז זה מבחינת הסעיף הראשון. אוקיי. הפרמטר השני שיש לקחת כדי באמת לפתח גוף בריא, זה כתבתי ללמוד ולהרחיב את התודעה ולהבין בדיוק איזה גורמים משפיעים על הבריאות שלנו. יש שלושה גורמים שמשפיעים על הבריאות ואני כבר אכנס אליהם. אה, הנה אני רוצה להראות לכם אותם. אז ככה. כדי ללמוד ולהרחיב את התודעה זה אומר שמבחינתי זה כל הזמן ללמוד, ללמוד, ללמוד. זו הדרך היחידה להביא לנו בריאות, רק ללמוד. וכשאני אומרת ללמוד זה לא אומר בהכרח לעשות תואר אוניברסיטאי, מעורות שזה לא יכול להזיק. אבל כשאני אומרת ללמוד זה להבין מה בדיוק הדרך המתאימה לכם ולא ללכת באופן עיוור אחרי מה שאומרים. לקרוא מחקרים מדעיים... להתהיה עצים מומחים, לבחור את אלו שאתם סומכים עליהם ולבקר שסברים מדעים לגישה שלהם ואני חוזרת לשאלה שאני רוצה לתת עליה מענה זאת אומרת איך אפשר לנהל חיים שלמים בצורה בריאה לחלוטין בלי טיפולים, בלי רופאים, בלי תרופות ובלי ניתוחים איך אני יכולה לחיות חיים כל כך בריאים ומאוזנים שהגוף יעשה לבד את העבודה שלו אז זה בדיוק השלב של הרחבת הידע אנחנו צריכים להבין מה הגורמים שמשפיעים על הבריאות שלנו וצריך לדאוג שהגורמים האלו יתקיימו כל הזמן. הגוף שלנו הוא פשוט מופלא וצריך לקבל כמובן מאליו את העובדה שהגוף רוצה להיות ברי הוא, הוא שואף להיות בריא והוא יעשה הכל כדי להיות בריא אם ניתן לו את התנאים הנכונים, אנחנו לא נולדנו להיות חולים. יש בגוף את כל המונגנונים שישמרו עלינו כדי להיות בריאים. ויש שלושה גורמים שמשפיעים על הבריאות שלנו. הגורם הראשון זה תזונה, הגורם השני זה תנועה, והגורם השלישי זה מחשבה. אלה שלושת הגורמים היחידים שמשפיעים על הבריאות שלנו. מה זה אומר? תזונה. זה כמובן. כמובן הוכל שאנחנו אה, מכניסים לגוף. אם הגוף לא יקבל את כל צריך, את הכל הוא יפתח מחלה אני רוצה רגע להזכיר לכם פרשיה מאוד כואבת שכולנו זוכרים וזה פרשת, פרשת רמדיה אתם זוכרים שבפרשת רמדיה במזון של התינוקות היה חסר ויטמין אחד שנקרא B1 זה הדבר היחידי שהיה חסר זהו, חוץ מזה היה את כל השאר אבל עצם זה שהיה חסר להם בתזונה הויטמין הספציפי הזה הדבר הזה הביא להשלכות מאוד מאוד חמורות וזה הביא אפילו למוות זאת אומרת שאם הגוף לא מקבל את כל מה שהוא צריך הוא בהכרח יפתח מחלה ועוד מעט באמת אני אכנס יותר לעומק לגבי תזונה תנועה מה זה אומר תנועה? פעילות גופנית בעבר, באמת לפני הרבה שנים לא היה צורך בפעילות גופנית ממוקדת כמו היום כי לא היו אז מכוניות והעבודה הייתה אז פיזית ולכן הגוף היה אה, פעיל. והיום, במאה ה-21, אנחנו כמעט ולא פעילים במהלך היומיום. ולכן מאוד חשוב להבין איך להכניס תנועה במהלך היומיום. גם על זה אני אתמקד אחר כך. ומחשבה, מה זה אומר? אתם מכירים את המשפט, בטח שמעתם אותו, מחשבה מייצרת מציאות, נכון? זה כן, זה נכון, כי המחשבה יוצרת רגש. הרגש גורם לפעולה. והפעולה גורמת לתוצאה והתוצאה זה המציאות אני אתן לכם דוגמה למשל המחשבה יש לי לחץ אדיר בעבודה והמחשבה שעוברת לי כל הזמן ברוי זה אני חייבת להספיק את כל העבודה איזה רגש מתפתח? זה לחץ זה חוסר אנרגיה זה תסכול פעולה יום אחרי יום אני מגיעה לעבודה עובדת בלחץ גדול מאוד שעות עבודה רעבות מאוד אני כמעט ולא ישנה, המצב רוח שלי לא משהו כי אני חסרת אנרגיה, אבל זאת הפעולה שאני עושה. ואיזה תוצאה בהכרח מגיעה מהפעולה הזאת? יכולות להיות כל מיני תוצאות, אבל ממיגרנה, למשל כאב ראש, אה, עד למצב שאפילו הגוף קורס. ואנחנו יודעים את זה. זאת אומרת שזו החובה של כל אחד מאיתנו ללמוד לעומק על כל אחד משלושת הגורמים האלו. להבין מה האפשרויות שעובדות, שעומדות בפנינו ולהכניס אותן לחיים. וההמלצה שלי ללמוד על שלושת התחומים האלו לקרוא, להשתתף בסמינרים, להתייעץ עם מומחים בשוק, להבין מה בדיוק צריך לעשות. אני יודעת מה תיכנס לזה יותר לעומק. אוקיי, אז זה מבחינת... זה מבחינת להרחיב את התודעה. דיברנו על זה שהחידים שלוקחים אחריות על הבריאות שלנו, ודיברנו על זה שאנחנו רוצים להרחיב את התודעה כדי לדעת מה הגוף שלנו צריך. הפרמטר השלישי זה שילוב הכלים באורך החיים. מה זה אומר? זה אומר, אחרי שלמדתם והבנתם בדיוק מה צריך לעשות, צריך לבדוק איך לשלב את הכלים האלו שלמדתם באורך החיים שלכם. זאת אומרת, להצליחים לעצמכם תוכנית עבודה עבור שלושת התחומים שאמרנו עליהם. תזונה, פעילות גופנית ומחשבה. אני אתן דוגמה, למשל, תזונה. לחשוב למשל, איזה מאכלים אתם צריכים להכניס יותר לתזונה היומית? מה אתם אמורים להוציא מהתפריט היומי? אחרי שאתם לומדים בדיוק מה אתם צריכים? איך להכין את המאכלים האלה? איך להכניס את זה לאורך החיים? זאת אומרת, אם אתם צריכים להתאגן אחרת, למשל... לדוגמה, למשל העבודה שלכם דורשת נסיעות כל היום. זאת אומרת שמבחינה תזונתית במהלך היום, העבודה של מישהו שנמצא בנסיות כל היום, הוא צריך להתארגן אחרת ממישהו שנמצא במשרד כל היום ויכול לחמם לעצמו אוכל. אבל זה איזשהו משהו שצריך לקחת בחשבון. זאת אומרת, מבינים מה צריך לעשות, צריך לקחת את זה ולהכניס את זה לאורך החיים. אם אני מדברת למשל על פעילות גופנית, אז אם למשל אתם רוצים להתחיל... להתאמן ולרוץ מראטון בעוד שנה אז אתם צריכים לבנות איזושהי תוכנית עבודה על ידי מאמן כושר ולהבין איך להכניס את התוכנית עבודה הזאת לאורך החיים שלכם זאת אומרת באיזה שעה במהלך היום אתם תכניסו אימון גופני האם אתם יכולים לעשות את זה לפי הסדר יום שלכם בבוקר או בצהריים או בערב כמה פעמים בשבוע אתם יכולים זאת אומרת לקחת את ההרגלים החדשים ולהכניס אותם לאורך החיים אם אני מתייחסת לחשיבה, האמת שדונלד טראמפ אמר פעם משפט שמאחר ואנחנו כל הזמן חושבים עדיף לחשוב בגדול. והנושא של החשיבה הוא מאוד עמוק ומורכב. אני פחות אכנס אליו היום. זה קורס שלם שצריך לעשות, אבל לפעמים נראה כאילו שזה החלק הכי קשה לשינוי. אבל תיקחו בחשבון שאתם היחידים שבוחרים בכל רגע נתון את המחשבות שלכם. והכי חשוב זה להבין שלאותה מחשבה יש השפעה מאוד משמעותית על הגוף ואני עוד מעט אסביר איך היא משפיעה על הגוף מבחינה מדעית אוקיי, אז זה מה שהכוונה שלי, שילוב הכלים באורך החיים יישום הדרגתי ועקביות, מה זה אומר? ליישם בהדרגה ולהיות עקביים, מה זה אומר? מאוד קל לצרוך ידע, זאת אומרת להקשיב להרצאות, לשמוע, ללמוד אבל שום שינוי בחיים לא יקרה, שום צמיחה, שום עבראה, שום החלמה לא תקרה אם לא ניישם. ופעם שמעתי משפט מאוד יפה, אם ידע היה שווה כסף, אז כל, כל ספרן היה מיליונר. העניין הוא שממש זה לא ככה, כי אנחנו צריכים לקחת את הידע הזה וליישם אותו. ולכן יש לעשות תכלס, לעשות את וזה החלק האתגרי יותר. אז, אז יישום, ארבע מורכב משלוש מילים, יישום, הדרגתי ועקביות. אז יישום הבנו מה זה אומר. הדרגתי, למה כתבתי הדרגתי? שינויים דרסטיים בדרך כלל לא מחזיקים מעמד לאורך זמן. והמטרה היא לעבור לאורך חיים בריא. זאת אומרת זו אמורה, זו אמורה אה, להיות המטרה שלכם ומתוך כך הגוף פשוט יתחזק, יתאזן הקולסטרול ירד, לחץ הדם יתאזן המשקל יתאזן, הסוכר יתאזן וכל הדברים האלו יקרו מעצמם אם תציבו לכם את המטרה לחיות אורח חיים בריא אבל מה? יש להכניס את השינויים באופן הדרגתי כי כמו שאמרתי שינויים דרסטיים לא מחזיקים מעמד אם למשל אני אתן לכם שוב את הדוגמה של מריצת מראטון אם למשל תחליטו להתחיל לרוץ מראטון, אתם לא תקורו מחר בבוקר ותרוץו בבת אחת 42 קילומטר אם עד היום לא רצתם בכלל זה יהיה בהדרגה, זה יהיה קילומטר אחרי קילומטר אחרי קילומטר, כך, בדיוק כך גם עם תזונה <אם> צריך לקחת את השינויים באופן הדרגתי ואם אתם אז סביר להניח שאתם רוצים לקחת לעצמכם עוד איזשהו שלב קדימה, נכון? אתם כאן כדי ללמוד, אז באמת לא משנה מה נקודת המוצא שלכם. אם אתם באמת מנהלים כבר אורח חיים בריא מאוד, או אם אתם לא מנהלים אורח חיים בריא מאוד ואתם רוצים ללמוד איך, זה לא משנה מה נקודת המוצא, תמיד יש עוד מה לעשות. תמיד יש אפשרות לקחת עוד צעד אחד קדימה. למשל, אתם יכולים להחליט שתארגות, אתם עוברים לתזונה נכונה בצורה דרגתית ובשבוע הקרוב אתם מתמקדים רק בלהוסיף עוד ירקות לתזונה. סתם דוגמה. או, להחליף, או שמתמקדים לשבוע רק בלהחליף את המשקעות הקלים במים. או רק להוריד את כמות הקפה שאתם שותים ביום ולמצוא תחליף לקפה למשל חליטות של תא צמחים. לדוגמה, זאת אומרת שינויים הדרגתיים. בצורה הדרגתית אנחנו מתרגלים, מתרגלים לשינוי והגוף והמוח מתרגלים אליו מבחינה פיזיולוגית. זה מאוד חשוב וככה השינוי הופך להיות הרגל, הוא הופך להיות חלק מהחיים. שינויים קיצוניים מדי הגוף דוחה כי הוא רואה בהם סכנה. רק בימים האחרונים אני נחשפתי לאיזושהי כתבה מאוד מעניינת במוסף כלכליסט על מחקר, שערך צוות של חוקר בשם מייקל רוזנברם מהמרכז הרפואי של אוניברסיטת קולומביה, והתברר שכשהמוח שלנו מזהה איזשהו שינוי, איזושהי ירידה במשקל למשל, ירידה במשקל זה איזשהו שינוי, משהו שהוא לא היה רגיל אליו, המוח ישר מגיב באופן אוטומטי כאל מצב חירום. והוא יעשה הכל כדי שהשינוי הזה ייפסק מהר, והוא יעשה הכל כדי שאנחנו נחזור להרגלים הקודמים שלנו. זה בעקבות איזושהי מערכת שיש לנו במוח, בתת מודע, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל מפה אנחנו רוצים להבין ששינויים הדרגתיים יותר הם אלו שקלים לשימור. ולכן אנחנו עושים את השינויים לאט לאט כדי להכניס אותם כהרגלים לאורך החיים שלנו. אז מה זה אומר עקביות? גם אם תת המודע שלנו והמוח שלנו מתחיל להעלות ספקות, לגבי אורך החיים החדש שלנו, כי הוא רואה בשינוי הזה כמצב חרום כאיזה סכנה, אנחנו אמורים להמשיך ולדבוק בתוכנית שלנו, למרות שיגיעו מסרים מהמוח וכל מיני רגשות שאנחנו, שאנחנו נחווה. זאת אומרת, ברגע שמתחילים לעשות איזשהו שינוי, המוח מתחיל לשדר לנו כל מיני כימיקלים שגורמים לספקות, כדי שנפסיק עם השינוי הזה. העניין הוא שאנחנו צריכים להיות עקביים ולהמשיך בדרך שהתחלנו ולהבין שזה המוח מדבר אלינו, התת מודה. אחרי מספר ימים שאנחנו עקביים, התת מודה יבין שזו הדרך החיים החדשה שלנו, והשינוי פשוט יהפוך להרגל, הוא כבר לא יתנגד כל כך. וזו הכוונה בלהיות עקביים. הכוונה השנייה בלהיות עקביים זה פשוט להחליט על איזושהי תוכנית פעולה ולדבוק לדבוק בתוכנית הזאת, זאת אומרת אם החלטתם על תזונה מסוימת סתם לדוגמה כדי לרדת במשקל או כדי לטפל בקולסטרול גבוה, תדבקו באותה תוכנית לאורך תקופה ואל תשנו כל שבוע את הדרך בגלל כל מיני מגמות חדשות שאתם רואים ושומעים בשוק זה, זה פשוט לא יעיל לפעול ככה, תחליטו שאדם דבקים בהחלטה שלכם לפחות שלושה חודשים ואז רק אחרי שלושה חודשים שאתם פשוט מיישמים ועושים רק אז תחליטו אם זה מתאים לכם ואם יש לשנות. כמובן ש, שבמידה והעשייה שלכם או שלכם משפיעה עליכם לרעה ויש פגיעה פיזית בגוף, זאת אתם מרגישים לא טוב בעקבות השינוי, אז כמובן שיש לעשות שינוי מיידי. זאת אומרת להפסיק עם הדרך ולהלחפש דרך חדשה. אני לא אומרת ללכת בכוח. אבל לא לשנות כל פעם אה, גישה, רק בעקבות משהו חדש שאנחנו שומעים. לתת שנס. לאותה גישה שאתם אה, עובדים איתה.